איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח לה' בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערביים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלוהו לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו ככל חוקת הפסח יעשו אותו והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, כי קורבן ה' לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. וכי יגור אתכם גר, ועשה פסח לאדוני כחוקת הפסח, וכמשפטו כן יעשה, חוקה אחת תהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ. וביום הקים את המשכן, כי שא הענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בוקר. כן יהיה תמיד הענן יחסנו, ומראה אש לילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן יסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי אדוני יישאו בני ישראל, ועל פי אדוני יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו, ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת אדוני ולא יישאו. ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן.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 על פי אדוני יחנו, ועל פי אדוני יישאו, את משמרת אדוני שמרו, על פי אדוני ביד משה.